Vrijeme ono uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede na goru visoku posebno samo njih i preobrazi se pred njima. I haljine njegove posta sjajne не може бив я у білий іти на землю і указа имся sejem i ос мой сеем і A о ку разговор со ісусом čitaju dobro nam je ovdje biti da načinimo tri sjenice tebi jednu i moj seju jednu i ili jednu jer ne znađješ šta da kaže jer bih aku uprošeni I se oblak te ih zakloni, i dođe glas iz oblaka govoreći Ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. I od odjednom obazrijevši se, nikoga više ne vidješe, osim samoga Isusa pored sebe. A kada si leža kusa gore, zabranim da nikome ne kazuju šta su vidjeli. Svedok sin čovječiji ne vaskrsne iz mrtvi. Evo nas, braćo i sestre, pred velikom tajnom pobožnosti. Velika je tajna pobožnosti, govorili su i sveti apostovi, veliki tajnovitci. Bog se javi u tijelu. Svaka pobožnost, braće i sestre, mislimo na onu pravu, onu blagočastivu, onu pravoslavnu pobožnost, svaka ona vjera koja oslobađa od uza vremena, od uza prostora, Oduza, grijeha, džavove i smrti. Kao temelj, nepokolebljivi i jedini temelj, ima ovu tajnu ova ovaplećenja gospodnje. Ima ovu silu koja se otkri na ovaj dan, veliki dan, tajanstveni dan na onoj tajanstvenoj gori na tavoru svetom. Veliki je ovo praznik, braće i sestre, i veliko je ovo otkrovenje. I pred nama nije mali zadatak. Naplotiv, ovaj praznik mnogo nudi ali mnogo i traži. Dali smo mi, hrišćani, dali smo spremni da pristupimo ovoj gori i dali smo spremni, dali smo pripremljeni da primimo ovu čistu svjetlost ovu objavu carstva nebeskog u naša srca kroz našu vjeru. To je veliko pitanje, braću i sestu. Veliko pitanje. Međutim, evo i nade koja nam se, a kako drugačije dok kroz našu crkvu i ove godine nudi Evo i ovo večer i sutrašnji dan podsjećaju nas na one čudesne mogućnosti koje nam se dadoše i ponudiše kroz tajnu voploćenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Otkrivo nam se, braćo i sestre, Carstvo nebesko. Otkrivo nam se I dan danas otkriva carstvo koje niko ne može da zauzme, carstvo koje niko ne može da ugrozi, carstvo čije granice ne može da ugrozi niti da pomjeri ni jedno drugo carstvo, jer je car tog carstva Gospod naš, Bog naš, Sveta, Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. I sve one borbe koje mi vodimo na zemlji, koje smo vodili, a nije ih malo bilo, braći i sestre, i danas ih nema malo, pogledajte kako se ispunjavaju riječi gospodnje da će u dane koji će prethoditi njegovom drugom dogasku, ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Zar se pred našim očima ne odigravaju ti događaje, braćo i sestri? Zar se pred našim očima ne otkrivaju oni simptomi koji obilježavaju vrijeme neposredno pred drugih dogaza gospodnji. Zar se pred našim očima ne zida, braćo i sestre? Rekao je gospod, zida će se. Pogledajte samo koliko se zida na sve strane. Oni koji pažljivo čitaju sve to Kad vide sve ove kranove, sva ova velika stovarišta, sve ove silne količine betona, ove neumorne mješavice, ovo neprestano zidanje, moraju da se sjete riječi gospodnji, da će se u te dane zidati. Evo zida se, braćo i sestri. Kao nikada do sad, evo ne moramo niđe iz ovog naše grada da izlazimo, a i drugi mogu njega da dođu pa da vide koliko se zida. Evo se pentramo i po gorama. odvaljujemo stijene, ne bismo li tamo nešto ozidali. ratovi narod na narod carstvo na carstvo ustali su braće i sestre zidaće se u te dane evo se zida kupovaće se i prodavaće se pogledajte braće i sestre prodajem prodajem prodajem kupuje prodajem kupujem prodajem i To se pred našim očima dešava. Da su to stanovi, da su to poslovni prostori, da su to automobili, da li je to industrija ova ili ona? Te, kupuje se i prodaje se. I mnogi drugi, braći se sestre, simptomi i signali dolazka gospodnjeg tu su objavljuju se otkrivaju se veliko bezakonje veliki neredi velika nepravda veliko ogudilo biće rekao je gospod kao u vrijeme nojevo pogledajte, zar nije ljudi su izgubili i pojam tome šta Svi, manje i više, žive grehovno, raspušteno. Masovna odpadija, braći i sese, zaboravili smo i na ime gospoda naše. Kao da nikad dolazio nije. Kao da nije postajao čovjek. Kao da ni jednu jedinu riječ izgovorio nije, ni jedno čudo satvorio, ni jednog bolesnog iscijelio. Ni jednom slepom vid vratio i gruvoma sru kao da ni jednog gubavog nije sjelio kao da ni iz jednog bjesomučnog ni jednog demončića nije izgonio kao da ni jednog mrtvog vaskrsao nije. Kao da se nije ni začinjao utrobi presvete djeve od duha svetoga, kao da vitleje mi ne postoji, kao da Nazareta i nema na listi gradova. Galilejsko more potisli su nogi turistički aranžmani, ono, Nije više tako važno. Na Kapernaum smo zaboravili, na Tavorsku goru, braći i sestre, zaboravili, na goru gde je gospod naš kušan i na nju smo zaboravili, na Golgotu krvavu zaboravili, na grob gospodnji zaboravili na Jeleonsku goru, odakle se vaznio na nebesa, zaboravili. Zaboravili smo, braće i sestre, i na glas koji se danas, to je svečeras, evo i u budvi čuo. Ne samo na tavoru one dane, nego evo i u budvi večeras. I ne po prvi put čuo je budva, braće i sestre, očev glas i ranije I prošle godine na preobraženje, čuva ga je svake godine na dan svetog bogojavljenja. Čuva ga je, ne samo Buda, nego svi oni gradovi gdje ima žive crkve Hristove, crkve apostolske, crkve pravoslavne. I večeras u mnogim našim gradovima čuo se očev glas i ukazanje direktno od njega nema posrednika nije ni Gavrilov nije ni Mihailov nije ni Mojseja ni Isajea ni Ilije nije ni apostola nego baš očeв glas koji je iz svetog oblaka koji simbolizuje I jeste sijanje duha svetog, čujemo glas, ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. Braće i sestre, ovaj događaj, jer mi smo sad, ako već to niste primijetili, onda primijetite, braće i sestre. Znamo da zvuči čudno. Rasijani smo, vi imate svi sigurno mnogo problema, mnogo sumnji, mnogo strahova, bojazni, planova, očekivanja, nadanja. Međutim, braće i sestre, mi se ovdje nalazimo na tavoru, znate li vi to, crkva pravoslavna, A to vam je tajanstveni tavor, braći i sestre, na kome se javlja i otkriva Bog naš, Sveta Trojica, Otac, Krosina, Duhom Svetim. To vam je crkva pravoslavna. Ne morate vi ići na tavor. Mi smo bili na tavor, braći i sestre. Udostojio je nas Gospod. Bili smo mi na toj svetoj gori ali ona nije ništa svetija od ove naše gore, od ovog podmajinskog brda. Ništa svetija. Po čemu bi bila svetija? Pa i ovdje se javlja isti onaj koji se tamo javio. Po čemu bi sveta gora, sveti Sinaj, ili bilo koja sveta gora i sveta zemlja, bila svetija od ove naše zemlje, sem ako ne bi postojao neki svetiji Bog i neka veća projava njegove sile i slave od one koja se projavljuje kroz njegovu crkvu, što smatramo za neistinu i opasnu zamku. Dakle, ova naša gora, ovaj naš hram, ova visina na kojoj se nalazimo je Tavorska visina. I evo, kao i one dane na gori Tavoru, evo i ovdje, braćo i sestre, počev glas. I potpuno opravdano, jer i sin njegov je ovdje, ajde je tamo, a da kaže čovek, dobro, da ga poslušam, ali treba doći do Tavora. Kako ću ja do tamo? Nemam s čim. Nemam novca da putujem. Ne traži to otec. Njegov sin, braće i sestre, je ovdje sa nama. Duh sveti prebiva u našoj crkvi. O su velike svetinje. Hram je velika svetinje. Ne moramo da imamo, braće i sestre, ni jednu čudotvornu ikonu. Ne moramo da imamo ni jedne čudotvorne mošti. Kram je po sebi svetinja, skinija, kako je na slučaju apostoli, koju je postavio gospod, a ne čovek. I zato ovim praznikom mi možemo, znam da nije lako, sigurno da nije lako, ali možemo, zato ne treba odustajati, braćo i sestro. Mi možemo da uđemo u Carstvo nebesko. Nama ono može da se otkrije. A kako će nam se otkriti, zapita neko. Otkriće nam se, braće i sestre, kroz poslušnost. Očev glas, ili ako hoćete, očev blagoslov. Bratite pažnje, ovo je očevo, braće i sestre. Ovo je očer glas. Ako to nikad niste čuli, čujte. Nema ni jednog glasa iznad njegovo. Svi ovi glasovi, sva ova huka i frka, sve to, braći i sestre, daleko, daleko, daleko ispod njega. Sva ova magla, sav ovaj haos, ovi neredi, Ova kupovina i ova prodaja, ovo zidanje, ova grehovna tama i magla. Sveto to, braću sestre, ispod, daleko, daleko, daleko ispod, a mi očevim glasom podignuti visoko. Zato treba da ga čujemo i oko njega, sa svih strana, jer zaista mi smo rasuti. Po svim stranama, džena sve želje, džena sve grijesi, džena sve lažne nade i planovi nisu udaljili, braće i seste. Pa pogledajte i sami, mi se ovdje srijećemo, a došli smo iz dalekih krajeva, iz one tuđine grehovne, gde smo se sa demonima hranili, roščićima, i ne nahranismo se, i evo, Otac koji nas čeka kao brudnu džecu, kao brudne sinove i kćeri, daje nam jedinstvenu mogućnost da se vratimo domu. A kojem domu, Očevom domom. Da se vratimo carstvu, jer mi smo carski sinovi, carsko sveštenstvo, potomstvo. Mi smo, braći i sestre, znamo da to zvuči mnogima od vas čudno, neobično. Neki to možda po prvi put čuju, neki možda ne vjeruju, neki sumnjaju, ali mi smo naslednici Boži. Nama je Gospod kroz Sina svoga svedao, otvorio nam je, Širom otvorio carstvo nebesko. Samo postoje jedna vrata. Ne možemo mi ući u to carstvo, braćo i sestre, kako mi mislimo. I nas u to carstvo ne mogu uvesti lažni učitelji, lažna učenja i pogrešni stilovi života. Ne, braćo i sestre, sve to nas Samo još čvrštje vezuje za carstvo zemaljsko, carstvo prolaznosti, carstvo smrti, tuge, bolesti, ridanja, i muke, i vremene i vjačne, i bijede, velike bijede i velike gladi. Vrata tog carstva imamo ovdje u crkvi. Vrata tog carstva, braćo i sese, pa to nam je gospod naš, to je njegovo tijelo, to je njegova riječ, to je njegova objavljena u njegovim zapovjestima, volja sveta, životvorna. To su njegove tajne koje nam je u crkvi ostavio, tajna kreštenja, to su vrata koja uvode u to carst. Znate kako počinje ta sveta tajna, mrače i sest? Znate li kako počinje? Blagosloveno carstvo oce i sine i svetoga duha, sada i uvijek u vjekove, vjekova. Tako počinje sveto krštenje, tajno, otvaranje. Isto kao i sveta liturgije. A u tom carstvu, braće i sestre, zakon postoji. Sveti zakon, sveta volja gospodnja, koju nam crkva prenosi. Evanđelja sveta, braće i sestre, pa u njima je ova proćena volja Božija. I Otac naš, čekajući nas, znate kako nas Otac očekuje, sa kakvom svetom, očinskom i brigom i ljubavljom i čežnjom, ne znate, ne znam ni ja, jedini koji zna i koji može da zna, i ne samo da zna, nego koji učestvuje, jer je jedne volje sa Otcem, jedne prirode, jeste sin njegov i duh sveti. Oni znaju, braće i sest, i oni otkrivaju, a gdje? U crkvi. Kako? Kroz tajnu. Tajna krštenja, tajna miropomazanja, tajna pričašća i učenje to jest volja objavljena. Jese se nekad zapitali kad živite, kad odguke donosite, važne odguke? Kakva li je volja sina očevog? Šta bi on rekao? Jer otac je bio jasan. Njega poslušajte i svetlost carstva nebeskog otkriće vam se i primičete je i ući na ta vrata i izaći i pašu naći vječnu, netlovežnu pa, pašu, braćo i sestri ne ovo što nam nude hoće da nas pretvore u svinje, braćo i sese, pa ne vidite vi to u svinje, braćo i sestri daju nam pomalu evo izmutira smo pa nam herojin postade miliju od brašna. Evo nam razni napitci zamijeniše vodu, braći i sest. Evo nam daju, kao, kao svinjama, kao životinjama, navlače nas na ono što nam ne pripada, što nije potrebno našoj prirodi. To je suština, bogesti, zavisnost. Navika na neprirodno, na vlačenje na suštinski nepotrebno. A kako to tužno, braće i sestre, u odnosu na onu mogućnost koja nam se nudi, koja nam je data, evo u crkvi, otkrivena, ali i uzvišena u isto vrijeme, Potrebno je uzdići se, braću i sese, na гору, Evo i mi ovim svetim bogosluženjem. Nije ono kratko, vidite i sami. Uspinjemo se. Zato su postavljena i praznična bdenija uoči velikih praznika. Da se malo umorimo. Evo koliko smo ovdje, sat i po dva. Zar ne osjećate da je svijet i buka i galama ovoga svijeta da su ostali iza nas. Jes, ja smo se uspeli. Idemo još naprijed, nismo završili. Ovdje malo ostao smo, zadržao smo se, jevo riječ, čusmo, jevo ohrabrenje, jevo poziv, jevo potvrda da smo na dobrom putu. Otac kaže: Samo naprijed. Njega slušajte i carstvo nebesko ćete nasvjediti. On je tu među vama, mislina sina svoga, koji je braćo i sestre, iako u ljudskom tijelu. On je savršeni Bog, to nemojte da ispustite, to je suština ovog praznika. Iako nosi tijelo, iako je među nama, iako se čuje škripanje govih koraka, jer ide on, idu apostoli, njih trojice za njim, ali i on gazi, pa apostoli za njim. Kamen koji on nagazio, stopa koje je osveštala zemlju, ona je posle toga bila gažena stopama apostolova. Istim tragom gaze, isti pravac imaju. On tijelo i on je tijelo s tim što on u sebi nosi, što ni jedan drugi čovek ne nosi, nije nosio i neće nositi. On u sebi nosi božanstvo, braće i sestre. Božansku silu, prirodu, život, moć, vlaz, suštinu i svjetlost. Kakva kombinacija, kakvo čudo, neviđeno. Vidi ga, čovjek je. Evo ga, tu je pred nama Jovanem. I ti Jakove, vidiš li ti ovo? Kaže Petar. Vidi ga, pred nama je. Čovjek je, bez sumnje. A u isto vrijeme i Bog. I onda na Tavoru otkrijim božanstvo. Ne svima, njih trojica i dva velika proroka da bi se potvrdilo da je on onaj koga su proroci najavljivali. Evo, slavili smo svetoga Iliju Nedavno. Evo ga i večeras sa nama, braću i sestvi, kaže, to je on. I on potvrđuje, njega poslušajte, to je onaj za koga sam stradao, to je onaj zbog koga sam revnovao, to je onaj radi čijeg poštovanja sam nebo zaključao da kap i kišo i rose ne okvasi zemlju. Sveto radi njega. Mojsije takođe potvrđuje da je to onaj koji mu je predao zakon, koji ga je izveo njega i narod iz egipatskog grobstva. I oni, njih dvojica, presvaju sve starozavjetne proroke. I tu se, braći i sestre, povezujemo kroz njega, Sina Božijeg, mi se povezujemo sa starozavjetnom crkvom, I apostoli koji predstavljaju crkvu, jer mi smo apostolska crkva, evo svojim očima, duhom svetim preobraženi, vidješe, primiše koliko su mogli da prime božansku svjetlost koja sija iz ljudske prirode. E ajd majčin sine, podvoj se od njega, kome ćeš poći? K'o će ti više dati? Sve, braćo i sese, nauke, sva naučna dostignuća, sve ovo što mi uporno izvlačimo iz zemlje, evo vidite što pretvorismo se u vampire, samo vučemo iz zemlje, vuci, vuci, vuci i troši na sujetu, a ne izvor energije, i to ne bilo kakva energije, Čujte ovo, ne bilo kakve energije. Sve druge su stvorene, braću se sest, ova koju nam crkva nudi. I samo crkva, ne laboratorije, nego crkva kroz sve te tajnje. To je energia koja od Boga dolazi, koja iz Boga izvire, iz bića Božje. To su takozvana blagodatna strujanja. То је благодатна светлос, благодатна енергија која за разлику од других нема почетка, самим тим ни краја. А благовољењем Божијим нуди се нама који почетак имао, али у јединству са њим крај немам. И онје Radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, postao čovjek, primio ljudsku prirodu, sjedinio je u svoj ipostasi sa Božanskom i otkrio nam na današnji dan da je Bog u njemu. Otkrio tu svjetlost i ona, braći i sese, do dana današnje ovdje u crkvi tajanstveno prebiva i predeje se svima onima koji šta? koji slušaju sin koji imaju poslušanje prema njemu a poslušanje prema njemu jednako je poslušanju prema crkvi zašto to lika tamo braće i sestre zašto to lika tamo Od neposlušnosti. Danas, velika neposlušnost. Crkvi, a kome crkva nije majka, tome Bog ne može biti otac. Kome crkva nije majka, taj ni sa sinom podnos nema. Kako može da posluša sina kad crkvu ne sluša? Kod crkvu ne sluša, braće i sestre, on na duha svetoga ustaja. On se duhu svetome protivi. Zamislite kakva je to situacija, kakva je to tragedija. Da li u pitanju čovjek, da li u pitanju porodica ili nacija, ili čovječanstva, to je katastrofa, to je osuđenost na tamu, braće i sestre. Црква apostolska crkva Hristova, ona je nosilac svjetlosti. Nemojte da se čudite kad vidite kako mnogi ustaju na nju. Pogledajte i danas kako su svi duhovi i ispre i spodnje i spodnevesja obrušili se na crkvu. U isto vrijeme i tekako se plašajući nje, Jer znaju demoni, braće i sestre, da crkva u sebi nosi silu blagodati, da nosi svjetlost, ali na srću, ne na nju, nego na srću na nas, da nas oblazne, da nas odvoje, da ne tražimo u njoj ono što samo ona može da nam da, da odustanemo, da, da se prepadnemo, da se prelastimo, Da tu na izvoru vječne svjetlosti mi prihvatimo onu prolaznu utjehu i da se izmirimo sa njom. To je, braći i sestre, to je strašno, to je užasno. Mi, hrišćani, ne smijemo sa tim da se pomirimo. Ajda crkve nema, pa da kažemo nekad je bilo u boljim vremenima Ali crkve prosto nema, nju su srušili, iskorijenili i eto, nema je više. Međutim, crkve ima, braćni sest. Evo pogledajte i u našoj čudesnoj crnoj gori. Pogledajte koliko hramova, pogledajte koliko blagodatnih postrojenja, instalacija, pogledajte koliko daleko voda, jer... Daleko od braća i sestre, blagodatni kanali, oni dovode svjetlost ne iz zemlje, nego iz bića očevu. A mi kad se pričešćujemo u crkvi, znate li kakvu razdaljenu mi prevaljujemo? Neznate ne znam i ja, ali vjerujem da između nas i Otca nema nikakve razdaljine. Blagodaću mi se povezujemo. Mi primamo njegovoga sina duhom, svetim i do, dolazimo u direktnu zajednicu sa Otcem. A svi koji se pričešljuju valjano, oni su prethodno oslušali sina. Jer sin kaže, dođite, priđite, okupimo sin. Saberimo se i uzmite i jedite i pijite, ovo je tijelo moj i krv moja. To, braće i sestre, naša crkva nudi. A praznik preobraženja, ne samo on, on na svoj način, ali i svi veliki gospodni praznici, podsjećaju nas i utvrđuju u vjeri da se Carstvo Božje zaista otkrilo u slavi. I mi nema potrebe da tražimo ništa drugo, nikog drugog. Ono je tu, braću i sestre, i otvoreno je, ono nas očekuje. Pa i ovom službom, i s jutrašnjom, i onom jučerašnjom, pa zar nije smo bili pozvani, zar nije bilo predloženo pred nama da okusimo od hleba nebeskog, od satrpeze carske, I temelj te vjere, čiste vjere, mora biti vjera u, u ovo ploćenje. Vjera u gospoda Isusa Hrista kao Boga i čovjeka. I onda, kad vidimo njegovo stradanje, kad vidimo i stradanje crkve, jer on, on je ovo braćo i sestve otkrio prije njegovog stradanja, on je zabrani učenicima, U ovom evanđelju je to i rečeno. Nemojte nikome da pričate šta ste vidjeli dok sin čovječi ne ustane izmrtvi. I ovaj praznik, i ovo naše sabranje večeras potvrde je Hristovog vaskrsenja. A njegovi učenici kad su gledali, i mi kad gledamo crkvu kako strada, i sami kad stradamo, Nikad ne treba, braćo i sese, da izgubimo vjeru, čistu vjeru, tavorsku vjeru, da je gospod, iako stradamo, da je crkva, iako strada, puna života, puna istine, puna svjetlosti, da je ona, braćo i sese, neuništiva, jer to carstvo, kako rekli smo na početku, Ono je ne, neosvojivo, a pa da je osvojivo, braće i sestre, a pa kad bi crkva bila razorena? Znate vi, vi, koliko je carstava do sad razrušeno? Evo pogledajte, počnite od rimskog carstva, pa guraj dalje kroz vjekove, guraj, guraj, guraj do ovih naših dana. Pa i ova carstva koja su dojuče ustavile na crkvu, gde su danas? Gde su danas gonitelji crkve? Gdje su oni koji su je juče gonili? A gdje je crkva, braćo i sest? Evo je otvorena, čeka djecu, čeka svoje brudne sinovi i čeri. Čeka i one koji su je gonili, koji su je pljuvali, koji su ustavili na majku svoju da se promijene, da se pokaju, da priđu, da prime svjetlost sa istočnika besmrtna svetlost i čeka sve one koji će danas ili sutra ustati na nj i njih da porazi istinom i pravdom i svetlošću jak svetlost je ova braća i sestre božija svetlost ova svetlost koja se otkriva tovom je svetlost carstva nebeskog Zato su naši sveti oci toliko insistirali da se uključujemo u tajnu crkve upravo radite te koja nam se kroz život, liturgijski život i vrlinski život daje. Čita ovaj trud koji mi podnosimo, braći i sestre, živeći po evanđelju, a pa on za rezultat ima veliko darivanje. Mi se trudimo da bismo život vječni naslijedili. I da daće ga Bog svima nama ako izdržimo, prateći gospoda i uspinjući se. I nama se, jer tako je obećanje, i nama se dati da primimo tu svjetlost. Samo moramo biti u jedinstvu sa apostolima, nazidani na temelju proroka i apostola, Moramo biti poslušni crkvi kroz koju se objavljuje volja Sina, Očevog. I samo pod tim uslovom nikako drugačije daće nam se, braći i sestre, da poznamo Boga onakvim kakav jeste, da poznamo u svjetlosti, u blagodati. Zato ne sumnjajmo Nekove kolebajmo se ne odustajmo budimo tu, sabirajmo se nije to, braćujem sestre još mnogo, još malo vremena pustimo svijet neka ide kuda ide nemojmo to ni da tumačimo nemojmo ni da se bavimo pretjeranim analizama budimo u crkvi evo imamo svakodnevni program odradimo nešto pošteno dajmo Česaru, Česarevo, ali ne dajmo mu Božije, jer to mu ne pripada i ne smije to da dira. Ne dajmo mu srce, jer ono je za svjetlo stvoreno. Ne dajmo mu um, jer um Boga može da gleda. Ne dajmo mu volju, jer ona je tu da bi volju Božije otvorila i kroz to otvorenje energiju Božije otvorila. Jer kroz poslušanje braće i sestre, to jest volno otvaranje, slobodno volno otvaranje prima se volja. Мнега послушајте, а он је открио вољу. Ми кад примимо ту вољу кроз послушање, ми кроз примање воље и енергију примамо. Јесте ви послушан Господу Исусу Христу, и енергију ћуш примити него. То је svjetlost. I u crkvi, braćo se zato i postoji struktura, zato i postoji jerarhija Bogom postavljena, da bismo u poslušanju živjeli. Nema potrebe ti mene da slušaš. Ko sam ja da bi ti mene slušao? Ali je volja Božja da budem tu, da poslušavši mene ukoliko ne remetim zakon Boži. I ukoliko te ne odvodim od volje Božje, posluš, poslušavši mene, da svjetlost ne moju, kakva moja svjetlost, nego u tajni crkve da svjetlost Božju primiš. I zato na Svetoj gori Atonskoj, koja je mjesto gdje se tavorska svjetlost prima, znate vi da svetogorski monasi ovaj praznik posebno praznuju i večeras na vrhu Atosa, Na preko 2000 metara, sa svih strana Svete Gore penju se monasi i evo, dok mi ovdje služimo i oni večeras počinju svenoćno bdenije, jer je hram na vrhu Svete Gore posvećen preobraženju. Omiljeni praznik svetogorskih monaha i isihasta. I mi, braći i sestre, potrudimo se, pomolimo se, saberimo se i poslušajmo crkvu, jer kroz nju poslušat gospoda našeg Isusa Hrista, ako njega posluša, blagoslov Oca Nebeskog ispunjava i na njega duh sveti silazi i svjetlo smo se, Daje, koju molitvama svetih apostola i svih svetih proroka, mučenika, učitelja i sihasta i posebnim pokrovom i molitvama koju materinska smjelost može da da i da ima i da podupre mjesimo na majku božju i mi kao poslušna čada crkve da primimo i da se carstva svjetlosti carstva nebeskog u amin božju da